kör det här då? Snusen är in och humöret är på topp eller hur vill det? Mm, ny rökt det också. Det är perfekt. <laughs> ja, men nu gör jag ett första försök den här podcasten då och ser hur fan det kommer att fungera. Mm, Det har varit lite jävla meck med det här alltså. Ja, jävla massa searchande, googlande och skit. I början med att du skulle klippa det här. Men du har ju så jävla lite tid, för du leker så jävla viktiga till Mm, stämmer, eller lekeviktig jag, jag är ju inte viktig, men jag har ingen tid ändå Så att jag vet inte hur det där gick till Jag vet inte vad du gör i din tid Men någonting du du Får en finger på i alla fall mm. Men eh, Vilka är vi då? Vad ska vi säga då? Ja, det är inte så mycket att säga Det är två sköna grabbar liksom ja, och som jag skrivit på vår extremt informativa blogg två, mm. två skeva grabbar ut, utanför normen mm. <laughs> jag tycker det, det var väldigt passande är, ja det är en underbar definition av. men en kort presentation äh, av att i mitt fall så är det att jag, jag är Jesper och i det här fallet Kvicken eh, snart 23 och gift och har en dotter och snart en son också Plus en liten jävla räv till hund. Ja, det är så mycket jag känner för att avslöja det här laget i alla fall. Hur, och du? Ja, jag heter väl William Dora. Och jag har ingenting, tänkte jag säga. Men... <laughs> äh, du är, äh, är helt, nej, helt fattig ja, liksom. ja, helt fattig. Nej, men sen så... Nej, det är väl inte så mycket mer. Jag, jag bor hemma. Civilstånd, singel. Inofficiellt, men... Eller officiellt, men om... Den hon du dejtar typ Hör så är det ju upptagen eller? Eh, jo, jo, precis alltså jag, är ändi, jag är väl väldigt exklusiv Sådär på det ja. eh, Men eh, Jo, om hon hör Så, absolut Ja men det är så klassiskt förhållande man har När man är yngre, nu är du bara två år yngre än mig Men ändå mm, alltså, Själva Självklart att Fråga polarna som man inte umgås ofta med Bara träffar dem eller? Nej, nej, nej, jag är singel och så mm. frågar någon kompis som hon känner Då bara, nej men vi ja. dejtar varandra exklusivt liksom. Ja ja, Nej men alltså grejen är Om jag säger så här Det är, det är, ju, det är ju inte tillsammans på Facebook Då är det ju inte på riktigt liksom. <laughs> Det är bara ser så saker Ja, nej det är Exakt. väl mer än så Men, <laughs> nu ska vi inte driva iväg på det Men det <laughs> är fan i mina förhållanden <laughs> Vi går inte in på det, det kommer bli alldeles för mycket podcast. Ja, eh, och ja, varför gör vi det här då? Kan man fråga sig. Ja, ja det undrar det jag också. <laughs> Nej, men anledningen är väl kort och gott att... Jag för förstås jag hade en idé och sen drog jag med dig in på den här skiten. Du hade eh, en vision snarare, det låter ja. lite mer exklusivt. Du hade en vision, ett hopp en syn, ja, en har konst i ljudform <laughs> det är det som är grejer. jag har alltid olika projekt jag kan få för mig att men jag ska, nu ska jag fan bli artist alltså. så går jag all in för det och sen ser är det någonting som skiter sig på vägen vad som helst, att jag, ah, jag kommer under för att jag inte kan sjunga det här har hänt. Ja, eh, jo, precis. då dör det och sen det är det lugnt en så börjar jag få så jävla mycket bokstavskombinationer så att efter ett tag så kommer jag under för mig att Nej, men jag har ett nytt projekt, då ska jag lansera då vill jag skriva en bok. Jag har typ börjat fyra böcker. Skrivit, ja ett par är till. par kapitel har skrivit. Men sen så dör det för att jag orkar inte mer. Bara att det är felstavat det också. Det är perfekt. Jo, ja, men därför bara man skriver bör För den här rätt stavning. Ja, just det. Den där så här gramma nazi. Det där lilla gemet som sitter och säger åt den. Vad fan man gör för fel det där till. Ja, inte på typ Microsoft World 2007 eller något. Nej, jag vet inte var det var. Men Windows det är 95 att får det Win. Liksom. Ja. ja. För att jag som är halvdyslektiker kan ju behöva den ibland Men alltså anledningen till att vi vill tro att Någon kan tänka sig att lyssna på det här är ju för att vi är ett udda i huvudet Och jag tror fortfarande inte att någon vill lyssna på det här grejer. Nej, jag tror inte det heller Men man kan ändå Nej, men det, här är väl, det är ju alltså hur jag låter Det här är väl alltså ett sätt för oss att umgås lite Det blir ju så Ja, eftersom Äm, jag har familj och bor i söder om Stockholm Och du på jag, har, jag har ingenting och bor på landet Ska jag glada att så Jag har internet så vi kan sända det Ja exakt, du får ju veva igång Det är ju så att din pappa står ju faktiskt nere Ute på tomten och vevar igång någonting Medan du pratar Ja, jag skriker, ifall ni undrar vad jag skriker åt Så är det pappa som står ute med parabolen Då ber jag honom rikta den Och när jag verkligen får en här skrik När han tar en sig istället för att göra någonting <laughs> man lägger ner den skit och öppnar, öppnar en öl med parabolerna och skit. skiter. Du bara vinklar för helvete, vinkla säger jag. <laughs> vinkla, Ja, oh, nej. No. Men, alltså, vi, ja, vi gör det här som en kul grej för oss att höra av lite då oftare, kanske. Ja, oh, faktiskt. Hur sjukt det låter. Ja, och så kanske, om någon hittar här, kanske får upptäcka samma hur fruktansvärt korkade och udda vi är, liksom. Ja, men det blir lite så här som en... Uh... Uh, hur, jag tror det? på hjälp. Ja, jo, det är bra att sen så är det liksom en tankeställare en varning Gli inte som oss. Nej exakt. Uh, Min dotter skulle du... det här. Så. Ja, jo, jo bara, det förstår jag. Jag ska nu inte gå handverkslinjen för det första. Ja, en <laughs> ja, ja. Men har inte du en son på G också? Jo, uh, han kommer nu i november. Ja. Jag vill fan bli gudfar till den här, förstår du det? Ja, men det ska ju bli, det är det som är tanken. Ja, fan, vad sjukt nice. Vi alltså. kan säga det som en officiell fråga Vill du bli gudfar till min son? Mm. Nej, vad gjorde jag? Ja, tack <laughs> Det vill jag sluta. jag doppade precis mitt nya iPhone-headset i visken <laughs> <laughs> Men det är jag bra, det han sant? kommer bli som fölskall när han växer upp Mm men, ja, äh, nej men jag ska, alltså, jag ska Förstöra hans liv verkligen Det är sånt jag tänker mig Att du ska få sköta också För jag kan inte göra det officiellt När min fru och barnets mamma Hör så att det får ju du nej, precis. Liksom, så att jag, jag blir ju syndabocken sen att väldigt mycket kommer vara Direkt från dig liksom. direkt. Alltså när du kollar sms-konversationen Och ser hur mycket sjuka tips jag har gett liksom. mm -hmm. Som inte mm -hmm. så ska få reda på sen <laughs> Ja precis Nej, men alltså jag är liksom snart 23 och har snart två barn. Jag brukar säga, jag brukar att säga det till man så tror att jag har dödsdatum Med tanke på hur, mycket, hur jag avlar mig så här pass. Jo, jag har också funderat lite på det. Fast jag har inte nu... vad jag vet. Nej, undermedvetet i så fall. Ja, men det är... jag har ju läst en del psykologi och det är väldigt rörigt kan jag säga det Ja, att jag får avla jag tycker gör jag det intressant. Ja, ja, nu får att fråga det är det... Elon hur är det med det där för han läser ju bibeln eller läser jag, han inte för att duxlexis att han har en på ljudbok har han ja, bibeln på det är väldigt ja det är fallet intressant jag ska nog ge mig in i det där själv faktiskt. Ja. Men alltså man ska egentligen bara som en kul grej plugga igenom den och skicka massa arga mail till präster och säga att vi kanske har tänkt på det här och allt möjligt. Men inte bara det alltså egentligen att kunna alltså typ tänkte Magnus Petner han är helt fantastisk han kan ju alla de här böckerna utan till han är uppvuxen ja, men han är igen. uppvuxen så ja Ja precis alltså så han vet ju faktiskt vad han snackar om du vet man kan ju själv sitta så här och bara, nej men nej, gud han, han är ju bög typ liksom, det är ju så långt jag är bildad för att kunna dra åsikter om liksom. men om man verkligen kan det det skulle vara så mycket roligare Att jävlas med folk som är kristna Ja och vet du som han gjorde på sin scen när han klev in i en kyrka och började Ja, ah, som är popis, det är så men det är så underbart. Mm. Men just det här också att det vore, alltså det vore, för hela den där, den där boken fallerar ju hela teorin. Boken har egentligen ja. inga, alltså religionen har ju de bara hittat på. Ja, alltså, ja. boken är det där är ju liksom dåtidens aftonbladet. Det där är ju liksom bara sosiovriden jävla skitbok som alla andra Nej. Men jag hittade ju faktiskt på Aftonbladet faktiskt, igår eller idag, att det har kommit nya tecken på att Jesus kanske inte var singel. Min första tanke var, vad i helvete spelar det för jävla roll? Men sen står det ju att det är för att prästerna gör ju det här löftet på grund av att Jesus inte låg på den här riftelsen och sådana jävla skit. Men ändå, alltså, helt jävla ointressant. Alltså, ge upp grabbar när var död i så många jävla år, så att det... Det känns mm. som att det kvittar nu typ. Men jag tycker det är fascinerande också för hans morsa var väl ändå otrogen mot, sig, mot hans pappa. Nej men hon. Eller det blir inte så för att Josef, Josef är inte hans farsa. Det är Guds son. Och Josef är inte Gud. Jo så. fast hon var ju ändå oskuld när hon födde Jesus. Just det. Det där inte smakt, rörigt jag alltså. Nog, jag har varit närmare min förlossning. Jag kan nog säga det att speciellt om det är oskuld när själva skötet är outänt det kan ju göra så jävla ont att föda det här satansbarnet sen ja nu var det i för sig guds barn, inte satans men ja det, ah, ja. det jag du förstår vad jag menar <laughs> ja jag förstår principen det gör jag men det är kanske är ett projekt vi kan starta på tal om projekt och vet ni, jag tror, tänkte ju här för på morgonen. morgoner sen. jag skulle ju sata på en karriär i någon stor komedi Mm, grattis, får vi se den, det här går Exakt, och den anledningen till jag tänkte att jag är lite rolig liksom. Folk brukar skratta åt mig mm. Men sen kommer jag underfund med att folk skrattar åt ja, mig De alltså skrattar åt, åt dig oh. Exakt, inte oh. med mig så där, Jag får ju bara ställa mig upp och få lite skratt Och så kliva av liksom mm. Det är ju min senaste vision jag hade här oh. Jag hade ju även ett band när jag vet inte. Mm jag hade ett luftband här tidigare i veckan med Konka. Jaha <laughs> okej, okay, ja, med Qin var det. För mm, det fast... blir inte så bra ljud när man spelar in det liksom. Nej, jag försökte pitka så alltså, hela du... snubben var ju ändå liksom så jag tänkte det är hål, det blir lite flöjt när det funkar inte överhuvudtaget. Ja, så... Det bara, så... bara slog ut alla stämapparater och allting det var kaos. <laughs> ja, jag ja, ja, det var en fantastisk uppställning emot micket situationen. det kokar ur bildligt så... Men vi hade faktiskt ett... <laughs> ett... vi hade faktiskt ett band när när jag gick i högstadiet Men alltså Jag, jag skrev musiken Så det var, den var ju rätt bra texter pol, två polare spelade gitarr Men problemet var att ingen av oss kunde sjunga Och då tänkte ja. jag att Jag vill inte bara skriva musiken så jag kan sjunga Till vi spelade in i gången Det var bland det sämsta jag har hört alltså Det var mm. nog helt otroligt ja det, det kan jag tänka mig faktiskt Alltså skälen fick ju verkligen En, en rak höga kan jag säga Ja. Uh, ja, jo, det, det kan jag förstå Men ja. det, det, det jag tänkte på är att vi, vi, det, det är ju egentligen bra att det flyter på Jag var fett nervös över att prata nu Men uh, vi kanske ja, jag, ska Jag hällde upp mig gå... med ett glas här <laughs> Jag tänkte att vi kanske skulle Vi ska kanske få igenom det här lite Så att uh, vi uh, berättar lite Hur det kommer funka Och vi kommer att få upplägg liksom. Ja, exakt uh, Alltså vi snackar ju precis här innan om stående Återkommande punkter och sådär Och då kom vi, var vi överens om en Och det var ju mm. veckans aggro Ja Få lite utlopp för sin elska liksom Mm Precis Och sen så hade jag den idén som du föll in på väldigt bra och var skönt att höra Men att till vi har blivit riktigt farma kläderna och fått intressanta upplägg så att säga. Så ska vi gå igenom ja, vi tar ett ämne med ja, men, pinsamma fyllor och lyckor eller vad som helst för att se ja, vad vi kommer fram till. Mm, precis. Och ja. näst, nästa avsnitt tar vi en idé då ska det ju vara historien som gjorde att vi vart, ja, vi vart vänner egentligen. Ja, faktum. För vi är ju ändå halvsläkt. Vi är ju plastkusiner så att säga. Ja, ingifta kusiner jag vet. Ja, min far ligger med din fastör Ja, men sen så Din, din bror i min kusin också Ja just fan, det är ju sant Ja Så är det Sådant tänkte jag på den situationen Ja, precis, ja, du tänker ju bara på sex Vem som kräver ja, ja, men... med vem liksom. Avkomma, min... av inget för dig du vet Nej, exakt <laughs> Men Men sen tar vi det, alltså Till att börja med, sen får vi se, om vi tar upp Aktuella ämnen och Sånt där. Vi ja, kommer men... ju fortsätta ta upp saker vi har sett nu. Under... Vi kommer sätter Sätt vi under veckan eller veckans saggår nu blir det på. Sen tar vi veckans smek om vi kommer på någonting som är faktiskt bra. Ja, det blir lite den här. Eh... Eh, vad fan Ris, ris dagens ros, dagens ris så där Lite mer utvecklat, då. då. Ja, lite annorlunda inriktning också. Ja, precis. Det är inte så jävla alltså så här, mm. dagens ros går till. Han som krattar mina häckar i morse liksom. Och dagens risport är han som inte städar farten Utan det är verkligen så här Det här hatar jag Och det, det, här, det här var fan bra gjort liksom. det är Lite mer grovt, lite mer, ja, men... mer vulgärt Lite mer smutsigt Lite mer, L lite mer under bältet, så kort och gott <coughs> Inte så ja, hög ja. nivå på det hela Utan bara det händer något ja. Nej men alltså ja. Få återkomma liksom, för att se. tills vi blir varma i kläder För jag trodde också att det här skulle gå åt helskott alltså. mm. Det enda jag har märkt hittills är att jag har Svurit otroligt mycket Ja det, det gör det faktiskt jag, jag, jag, Det ligger jag, i min jag, natur ja jag, jag tror faktiskt att på det här planet så är jag lite mer invecklad Jag är lite mer formell när det kommer till sånt här. Jag kan hålla mig <laughs> Ja det kan jag ju inte jag Jag har ju svårt att hålla mig det var var ja. komma när jag åkte ner till Thailand När bra ja, bra man. Där förstår jag att du inte så. kunde hålla dig <laughs> Du är faktiskt en av de få vita männen Som inte har legat Jag var där med I din mor, i, i var inte <laughs> Nej, Men då satt jag bredvid en tioåring På vägen ner mm. Och på, både på vägen hem och på vägen Dit. Jag fick liksom sitta verkligen bita med tunga för att inte alla sorgom och känslor skulle komma in, så att han ville ju att jag var dum i huvudet så sakta som jag pratade, men jag fick ju tänka efter innan jag sa någonting. Vilket är jättejobbigt. Mm. Ja, jag, vet jag, jag, jag har en tendens att kunna säga ändra vad ska man säga, när jag pratar, sinnesstillstånd helt och hållet, mm. till plötsligt kan jag bara bara använda ja, det och... så Jag kan ju ha en normal konversation men jag tycker att det är svårt. Ja, ja, absolut. Ja, jag har nog lite lättare med det där än var. Ja, men, men det, det finns en anledning till att jag alltid varit, förutom Mireille, nu hon är gift med hennes föräldrar tycker de om mig, men alla andra föräldrar har tyckt illa om mig för att jag, de tycker att jag verkar så elak och grov. Ja, inte alltså mina egna föräldrar tycker inte ens om mig. Nej, men det är ju gemensamt gemensam släktgrej. Det är därför vi har varit ingifta, ja. så att säga. Ja, jag tror. För att vi <laughs> värderar samma tankar. Ja, det allmänna hatet. liksom Ja... ja. Men. Så är det ju. Nu, nu vart det ju nånt rätt mycket att klippa bort här känner jag. Ja, det, det, det kommer du det nog att ha att göra med lite. Du, jag kan säga att det här pappret jag har skrivit upp, vad som klippas bort. Det är så mycket minuter, men sen så får vi ju se. Jag markerar ju bara vad jag tror låter illa. Men sen mm. så får vi se när jag lyssnar klart också. Ja, absolut säger jag. Ja, typ det är hela den här konversationen operant. vi hade nu på ungefär 10 sekunder Lär du klippa bort, för den är ju helt ja, ja, Och om att du behöver klippa bort <laughs> Ja, exakt, det kan jag klippa bort Så blir väl typ 40 sekunder Ja, precis Men <coughs> Vill du börja med veckans aggro då? Ja, vad fan vi kan vi kan ändå köra en Nu har jag inte jag förberett någon sån Så jag kan ju Jag skrev ju upp på körschemsystemlaget För vill du prata om, sorry ja du tänker så Uh, ja. ja alltså jag är ju alltid arg på systembolaget Så det var ju ingen så här veckans agro det var ju mer ett livsagro. Ja, ja men det är ett livsagro. Ja, ja det är ju veckans agro, systembolaget för, Först och främst äh, Deras öppetider Man måste ju ta ledigt från jobbet För att hinna dit i stort sett Förutom på vardagar då, men då ska man ändå inte dricka Alltså rent officiellt i alla fall Exakt, <skratt> är inofficiell alkoholist Ja, jo precis äh, Så att äh, men Det blir man ju sällan förbannad på Och sen så, ja, så det här Varför kan det inte finnas kall öl? Jag blir så förbannad ja. Det är nog helt vansinnigt Men det är lite så, allt blir statligt därför. Men samtidigt som man älskar dem För att de förser igen med alkohol Så samtidigt så mycket saker Åker utomlands, åker till Spanien liksom Där kan du ju lida in och ta köpa en Corona för Fyra spänn och dricka upp den Innan du har kommit ut i butiken Ja precis och sen vände dörröppningen och, och, och säger att jag vill fan ha sex till liksom. Det är ju perfekt ja. Det är ingen jävla kö där nere För man kan köpa alkohol som helst Systembolaget på en fredag klockan tre liksom. Åh, Alla står det är i bygglöver ja. liksom, Men jag som bor är... i en söderförort då mm. Alltså klockan två på lördag här Det är nästan slagsmål Ja nej jag förstår det Så man får Men... liksom kö utanför nästan Ja, jo, det blir ju så, Nej, men så jag, jag tycker bara att det, det, det är ju så jävla Just för att det är staten också Man blir så förbannad liksom. De berättar hur farligt det är Och sen så säljer de det Bara lägger på lite skatter så, Alltså de gör, de gör en vara som vet De inte kan ta bort Och sen gör de det bara lite jobbigare för folk att få ta på det eller Ja, exakt och Jag menar liksom det är så här, Deras anledning var faktiskt att Jag kollade upp det där Anledningen till att de inte har kyl är för att det skulle bli för många alkoholister. Det är liksom anledningen ja. på riktigt. Men det var ju som här reklamen de hade för ett tag sedan, när, de, när de sa det att vi försöker inte sälja varor för att ni ska köpa dem. Utan vi vill ge er de bästa varorna och sånt där. Det, var det enda jag ja. tänkte på var att skulle de... Jag tror inte det skulle bli så mycket fylskallar på samma sätt. Om ni var så här, ta tre, betala för två... Alltså jag tror inte det skulle öka Eller minska intaget liksom ja, Alltså jag dricker ju så pass mycket Som det är, jag skiter väl i att det Men skulle de ha det, så... jag skulle bara bli glad Nej i och äh, sig, nu jag tänker att jag skulle nog fan dricka mer Alltså Ja absolut, det skulle man göra Men systemblogget alltså jag när jag, var, jag pratade om tidigare Så var jag morsan där Och mo, min moron hon Krökar rätt bra, hon också Mm. Inga fyllskalle, men vi dricker bra i hela min familj. Mm. Och eh, så var vi där och under en valvecka och sånt där. Vilket gör att när det är val så säljs det ingen alkohol Inte Alltså på barer kunde de sälja på hotellbarer, men inte ute på stan och inte i supermarket och sånt där. Så jag måste gick ut och tänkte att vi drar, vi drar några öl och får se vad som händer med kunden sen. Och så försöker de på egentligen så vi klarar att nej, men det är ingen alkohol. Och du, den sorgen var rätt stor alltså, Som tur var så fanns det på hotellet Men det var ju dubbelt så dyrt mm. Men det var ingenting de informerade om I resebyrån eller något <kör> Nej Tragiskt ja. ja För jag kan försämra mitt alkohol det här, Nej, det är inte bra Nej, Det ska ni ge fan i Ja fan. Men äh, Ska jag ta min veckans Argru som är väldigt en smal referens Men jag känner att jag var lite arg på den ändå oh, jo. Min hund och hans trasiga anus Har jag skrivit på veckans här. Och det är så att Min hund drabbades av en inflammation Analsexinflammation Som är ja, alla påsar Som vill fylla med skit och något slag. Så att vi går till veterinären Så kommer tillbaka nästa vecka Så ska vi spola dem Ja, Det kostar ju ändå typ sex och spänn Att bara säga hej till veterinären mm. Plus medicin och jag fick beställa en Och skit ja, kom hit en vecka senare Då bara, är det inte riktigt bra än så ni får betala mer än medicin Så det var allt som besöka kostat Besökat 700 spänn, kom tillbaka nästa gång ja, Då, får, då så sa hon de att vi får spola nästa gång Och kommer tillbaks. Nej men det gick ju fortfarande inte att spola Utan ah, det har hade blivit bra Av sig själv ungefär mm. Ja så gick det en Två veckor, så sitter jag Och kollar på film och hunden är uppe Och han börjar flåsa som en Ja, men som att han hade sprungit maraton. Så tänkte jag om han är varm. Så jag, han fick gå ut på balkongen så tänkte jag till dunn lite. Går ut efter tio minuter, då har han ju skitit ner hela balkongen. Så jag gick jag ut med honom, hände ingenting. Kom hem med honom, satt, fick jag sätta sig i fortöljningen igen. Och så märker jag bara flåsa igen. Det är ju men gå in på badrummet en stund för det är också svalt och skönt. Kommer in, då har jag skitit ner hela badrummet. Mm. Och den dämda doften för av någon udda anledning slutar min hunds... Ränskita lukde nämligen sperma, så att det blir att udda doft i hela lägenheten. Mm. Så att jag. Ja, och hans anisfår på krånglig, han får ren ränskita så fort han kollar på en köttbit liksom. Ja, det är inte lätt. Då. Nej. Så det var, jag får bli med ur att en väldigt smal referens, men det var en där kom på som vi kan sagt. Ja, <laughs> ah, jo. Ja. No, det kan Faktisk. man någonting att fundera på faktiskt. Ah, ja, jag vet inte om jag kommer fundera på det så mycket <laughs> Nej, men hur känner du att det här första podden har gått då? Jo, alltså det har vi alltså flyttit på Har det. Det ska bli intressant att se hur du klipper ihop det bara För det, det är lite meck Ja, det är det ju och... Får se om det... nu IT har vi spelat in i ah, snart 23 minuter Och frågan är om Det kanske har kommit ut klipp på 15 sekunder För det var det som var användbart ungefär Det får vi ju Mm. Marcus, Aha, det, liksom. ja, ja men Det, det, det är det man lite orolig för på ett sätt också Men sen så alltså Jag blir så här Jag, tycker, alltså jag har ju varit på, på på den här idén hela tiden Det tycker jag är väldigt roligt att vi ska göra en podcast ja. Det är någonting men alltså, Sen så ja, som vi diskuterade till Jag vet inte varför det är så Men jag har ingen tid över någonsin nej. Till någonting Inte ens till, till egen tid När man bara får ta på sig själv nej, nej. Men, men det får man alltid ta nej. Det får man ta sin egen tid Ja, man får dra en snabbis på lunchrasten och Jag vet inte ja, alltså, Eller den åker i buss eller ja eller som jo, helst. Det är också ett alternativ De blev så jävla arga senast på tuben du vet, Klockan tre på en fredag Farsta strand liksom, ja Det är år. det, är tr det är trångt och du förstår stå och rycker någon i fickan Och de anmäler dig förstöld och <laughs> allt <Jag> först <laughs> ja, jag vet Det var det. inte min Det var bara min kuk liksom. <laughs> <laughs> jag, Den, jag den det. anmälningen var ju inte bättre i och för sig när jag fick då men, Jag eh, förstår det du. Nej men det jag tänkte på att jag alltså jag blir jag blir så jävla tävlingsrikta det man kan kalla det, det. men alltså jag kommer när vi lägger ut den här sen då får vi får ihop en funktionell podcast ja. av det, avsnitt då kommer jag bli så här kommer någon lyssna kommer någon göra och göra något, då kommer jag bli fett glad och då bara ha ja, mer alltså jag, kommer, alltså jag kommer bli jag kommer bli Ja men nu är det också att alltså, Vi har ju gått in med det här i, med tanken att Vi försöker inte liksom, ragga lyssnare upp överdrivet sätt Och vi förstår om det är helt olyssningsbart Det förstår vi mm. Men det så att vi gör det som en kul grej Och sen så är det så att om någon en person skulle tanka ner det här och lyssna Då skulle man ju, ja det är nästan tårröjd att ha lyckat liksom. Bara som mm. en kul grej liksom. Ja men faktiskt Och om det är så att någon skulle tanka ner det här Och lyssna så går vi att nå på via mailen och vår blogg som är kvicken och semlen at gmail.com och så har vi hem bloggen som är kvicken och semlen OCH, precis som i mailen eh, punkt bloggs nej, nu sa jag fel det är inte bloggspot inte. Wordpress kanske det var mm, stämmer Wordpress.com ja. Där kan vi nå, ni nå oss ifall ni skulle tycka att det här var bra Eller om ni vill säga att ni kanske vill leta upp och spöra oss Men det förstår mm. vi i så fall Du har fått lite sponsringspengar och Blogspot där Du var tvungen att slänga in det. Ja, exakt, Nej, men min fru har en blogg där Det är därför Aha. Men du är ändå rätt ny på det här med att lyssna på podd, eller hur? Ja, jag är inte alls rutten jag faktiskt. Jag har försökt klämma in några podcaster i månaden. Det har blivit trodde ja. kanske. Ja. Så jag har, Självst... inte, jag har inte ens tid att lyssna på musik. Liksom. Nej, men jag tar, eh, lyssnar ju på podd istället för att lyssna på musik. Det är det som är grejen. Alltså, lyssna på musik kan jag hemma på helgen. Men ska fort jag tar mig någonstans eller går ut med hund eller någonting då lyssnar jag på olika poddar. Ja. Mest också inför österledningssyfte och ser hur de andra låter som man kan Liksom har röd... När man har någorlunda ja, podcast-tråd för det, liksom. Mm. Ja, precis. seriöst. Men, men det var ju rätt komligt att du ser den här idén och du var ju på direkt och det var jävligt kul. Ja, absolut. För att jag, jag tycker bara... Alltså... Jag, jag har tänkt på det länge, du vet. Man sitter så här och snackar. Man har ju vissa polare som eh, man pratar med och det flyter ju bara på, liksom... Alltså inte så här typ som en barnomsvän Det flyter på av eller, Men alltså typ som du och jag Eller jag är, är, är någon ja. likadant Alltså man bara sitter och snackar Och det är så mycket skit egentligen Och du vet ja, när men... jag har hört någon video På fyllan eller så sådär Man tycker man själv är så jävla rolig bara, Vad fan snackar vi om liksom och det, skulle vara kul, det skulle vara kul att veta för en och en annan som faktiskt är intresserad av att och... Bara höra, men det, alltså, alltså, jag vet själv att det kan vara skönt alltså, Skulle jag höra två stjärna lirare sitta och snacka om någonting Och de har mm. jävligt alltså Man behöver inte vara dum i huvudet eller vrida De kan vara hur intelligenta som helst Men det är så ja. jävla kul att höra på folk Och deras åsikter, rent överlag Oavsett om man håller med ja, alltså, dem eller inte Det är ju så jävla roligt Att bara höra någons jävla teorier Och åsikter och skit bara att bara, lika... du vet, ja, men bara typ, tänk så såhär Pendeltågsbrudar, 2.40 så här, Sitter och snackar skit om alla i klassen Alla, alla, alla, alla brudar är hor, alla killar är mansvin De är perfekta Jag skulle ja. lätt lyssna på en sån podd alltså. Det är ju fan underhållning Sen att man inte håller jo, med på det är skit liksom, det är en annan. Jo men det är kul att sitta alltså, i, Ibland så är det kul att bara sitta och bli arg också Och bara lyssna Och bara känna att vad är det de snackar om? Och så sitter man och tänker på det alltså, Allt sånt här är ju kul Det är det ju jag det. det är som att sätta sig på ett café Jag älskar att titta på människor För jag tycker det är så intressant att se hur de rör sig Man kan se om de tänker på någonting konstigt och sånt där. Därför jag älskar jag att titta på ja, men på, När man är lite yngre och har satt ofta på café Så kan man sitta och kolla på människor Jag tycker det kan vara jävligt kul Och exakt samma anledning det är kul att ha på en podcast Och höra folks ja, men, åsikter och tankar liksom. mm. Mm. Det behöver inte två Udda människor som sagt och Det kan liksom vara två väldigt smarta Som kan få en ändra lite åsikter Och syn på saker och ting också Mm, ja, precis Men det är till, till exempel får man eh, kolla på ja, men, På tv och så där, liksom. Man kollar typ Filip och Fredrik De mm. gör ju en podcast också har jag hört Eller jag har hört på ja. dem faktiskt de, de är ju jävligt allmänbildade de här killarna Och de är ju jävligt smarta Men de, de är ju lite halvbrickade också Så de liksom alltså, de, de är ju liksom ja, de har lite annorlunda syn på saker och ting ibland faktiskt. Mm. Men sen om man tar till exempel killar som... Ja, Erik och Macken som också är på tv. De, de är ju inte allmänbildna. De är ju bara helt dumma i huvudet. Ja, de är ju mer udda hållet. Ja, det är det jag menar. Det är liksom två helt olika saker. Men du får ändå på ett sätt samma resultat. Man blir ju man blir bara glad när man hör ja. det liksom. Ja, exakt. Man tycker ju om båda två som är olika, lika och ändå lika intressanta. Mm. Det är ju det som... Ja, och ja Det här var vår syn att se på det hela liksom, och komma vidare och ja. kanske se vad folk att att Det vore jättekul om de tyckte att det var intressant. Ja, absolut. Och det, är som en, jag, det som jag tycker är kul är att jag, jag vet ju hur våra vanliga samtal, hur mycket de inte bara bytas samt. Alltså, röd tråd, det har vi alltid det har man ju alltid när man pratar. Men just det här är hur vi kan byta ämne så fort. Från att du ringer och frågar mig, eh, typ, hur laddar jag ner Internet Explorer till att ja. jag skicka en video på när jag spränger min dator alltså det, ja, exactly. det kan och avancera kan vi... liksom ganska snabbt där. och det lika att när vi ses också när vi pratar telefonika liksom, för att gå från ena sekunden så kan det handla om att ja men den schyssta läggställningen som var på ett sätt och sen kan vi prata om en tv-serie vi såg eller en film På ett sekunden efter blir helt jättedjupa och prata om en fortid kärlek när man var liten som ändå har suttit kvar i kroppen liksom. Det är det som är mm. konstigt och intressanta Med våra samtal ja, faktiskt. Det är nästan mer intressant när vi dricker också. Vi träffas snyggtare och börjar dricka För då kan det eskalera på väldigt konstiga vis Där behovande på alkoholmängden för minst, alltså. Det är också rätt ja, fantastiskt Som våran afterwork vi tog här för ja, Att ta oss en ötesyden Och så gick mm. vi tog en öl alltså, Vi samtidigt som vi kom in och delat helt lyriskt om att vi älskar samma film Fem mm. minuter senare så Vart du och jag så nedstämd Och pratade om ungdomskärlek liksom. mm. Mm. Det är det som är intressant med våra samtal också Jag har ingen aning om hur, hur eh, Jag har ingen aning om där Hur det gick till Inte jag heller Men det är lite det som är själva grejen Och sen, och sen kan vi skratta Att någon som går mm. förbi också Ja, jo, det gjorde vi flera gånger Det, är det som är lite intressant där Det hela också Ja, faktiskt Det behöver inte vara liksom En röd tråd så Utan det kan vara lite till och från mm, mm. Ja. Det är det som är intressant fel? Absolut. Men vad säger du? Nu har vi spelat in det här i över en halvtimme. Och... Mm. Ja, har vi mer kom. Har du någonting du vill lägga till i det här samtalet Eller ska vi passera vidare. Nej, jag tycker vi passerar vidare. Eh, ja. Det får vara bra så för idag. Ja det tror jag också Men nu har vi ändå provat på det Jag tycker det är kul eh... Ja, förlorat podcast om skulden så att säga mm, Det var skönt Ja men eh... det ömma lite, lite Lite små saker som måste rädda ja, till Lite, lite faktiskt Men, nej, nej, men jag tycker vi behöver vi klippa det Och se hur, hur det blir inte att, Ja, så. och så får du ju ransanera det själva i huvudet Och se kanske inte, äh, I mitt fall kanske inte så att så Otroligt mycket Men nej, annars precis. tycker jag att det faktiskt har gått bra Ja jag ska försöka få ordning på min hals och min hosta Bara till nästa gång Det låter lite sensuellt, och det är ju väldigt fint Ja jo det är säkert Men det, det gjorde säkert Fritzel också Innan de kom ja. på honom ja, ja han, han fick ju en, en kund Sin på något sätt ja Jo men precis nu kanske vi är ute väldigt väl tunn i så här ja, så att... väldigt, faktiskt så det... Men ska vi sluta Kom vi ihåg att det du som svarade, inte jag så... <laughs> Exakt, jag får väl stå för det ja. Men om någon skulle få tag i det här och lyssna så kan ni nå oss på kvicken och samlan och Och så mm. tackar vi för den här gången då Det gör vi På återseende Absolut, ta hand om er, bra